Kuah tuan-tuan dan puan-puan Muslimin, Muslimat yang dirahmati Allah sekalian bertemu kita dalam kuliah bulanan di atas talian kitab Riyadhus Salihin karangan Imam Al Nawawi, rahimahullah. Tuan-tuan dan puan pada malam ni sambungan bacaan dalam bab yang ke 13 belas. Bab yang ke-13 mengenai menerangkan banyaknya jalan kebaikan. Uh, sebelum itu harapannya uh, suara dan uh, audio dan uh, visualnya jelas insya-Allah mudah-mudahan uh, harapannya uh, kuliah uh, malam ni uh, bersiaran uh, dengan lancar uh, dengan izin Allah insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan perempuan, malam ni kita teruskan bacaan dalam bab yang ke-13 mengenai menerangkan banyaknya jalan kebaikan dan seperti mana adat kebiasaan imam al-Nawawi di dalam uh, kitab beliau, Riyadu Salihin ini, beliau memulakan uh, babnya dengan uh, menghimpunkan ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan. Jadi kita perhatikan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٍ Dan apa sahaja kebaikan yang kamu lakukan, maka sesungguhnya Allah maha mengetahuinya surah Al-Baqarah ayat 215. Allah juga berfirman, وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهِ Dan apa sahaja yang dan apa sahaja uh, yang uh, yang kalian kerjakan daripada kebaikan niscaya Allah mengetahuinya surah al-baqarah ayat 197 uh, juga firman Allah faman ya'mal mithqala dharratin khayrirah maka siapa yang mengerjakan kebaikan seberat uh, zarah atau seberat biji sawi niscaya dia akan melihatnya Uh, surah Al-Zalzalah, ayat ke-7. Uh, juga firman Allah, Man amila salihan fali nafsi Barang siapa mengerjakan kebaikan, maka ia adalah untuk dirinya sendiri. Surah Al-Jasiyah, ayat yang ke-15. Kemudian kata Imam An-Nawawi, rahimahullah. Ayat-ayat uh, dalam bab ini sangat banyak. Uh, begitu juga hadis-hadisnya. Uh, uh, banyak tidak mungkin uh, dapat dihimpunkan Dan berikut adalah sebahagian kecil uh, daripadanya yang Ini sebahagian kecil daripada hadis-hadis uh, yang menerangkan tentang banyaknya jalan-jalan kebaikan ya Atau kita boleh uh, katakan juga banyaknya jalan-jalan untuk beramal ibadah Uh, hadis yang pertama dalam bab ini hadis ke-119 an Abi Dzar Jundub uh, Jundub uh, ibni Junadah radhiyallahu anhu qala qultu uh, ya Rasulullah ayu al-a'mali afdal qala al-imanu billah wal jihadu fi sabilihi qultu ayu al-riqabi afdal kal, وأكثرها ثمنا قلت فإلّم أفعل قال تعين صانعا أو تصنع لأخرق قلت يا رسول الله أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل قال تكف شرك عن الناس فإنها صداقات منك على نفسك hadis yang pertama dalam bab ini daripada Abu Thalib bin Junadah radhiyallahu anhu dia berkata saya katakan wahai Rasulullah amal manakah yang paling utama Baginda menjawab beriman kepada Allah dan berjihad uh, di jalannya di atas jalannya saya bertanya hamba manakah ya sambil-sambil tu bolehlah kita lihat terjemahan dan kita perbetulkan hamba manakah yang paling utama yang ini untuk dimerdekakan baginda menjawab yang paling berharga menurut pemiliknya dan yang paling mahal harganya saya katakan jika saya tidak uh, uh, jika saya tidak melakukan atau, atau jika saya tidak dapat melakukannya baginda menjawab engkau membantu untuk orang pekerja atau membuatkan untuk orang yang tidak dapat bekerja. Ini saya saya mungkin agak agak ralat uh, terjemahan yang yang diberikan sehinggakan pada saya dia dia dia dia menghilangkan uh, maksud sebenar dalam hadis ini. Jadi uh, boleh uh, saya saya ubah terjemahan itu. Uh, Uh, Nabi mengat, baginda bersabda, engkau membantu seorang pekerja. Engkau membantu seorang pekerja. Dalam, dalam bahasa ratnya digunakan perkataan sani'a. Yeah? Uh, Tu'inu sani'an. Engkau membantu seorang pekerja. Uh, mungkin itu boleh kita kekalkan buat sementara ni. Kemudian di bahagian yang kedua tu mungkin yang yang lebih lebih lebih lebih parah terjemahan yang yang diberikan di situ. At uh, au tasna'u li akhraq. atau engkau uh, uh, engkau membantu orang yang uh, orang yang tidak uh, orang yang tidak pandai. Macam itulah. Yang yes, itu uh, atau engkau membantu orang yang tidak pandai. Atau orang yang tidak pandai bekerja. Ha, kalau nak dikekalkan kataan bekerja tu juga. Atau engkau tidak, atau engkau membantu orang yang tidak pandai bekerja. Ha, macam tu. Yeah? Saya katakan, Wahai Rasulullah, uh, khabarkan kepada aku, jika saya tidak mampu uh, melakukan sebahagian amalan tersebut, baginda menjawab, engkau menahan kejahatan dirimu terhadap orang lain dan hal itu adalah sedekah darimu untuk untukmu sendiri dan, dan hal itu adalah sedekah darimu untukmu uh, untuk dirimu sendiri hadis riwayat bukhari dan uh, muslim uh, pembetulan yang kita telah buat sebentar tadi ini berdasarkan penjelasan daripada uh, imam nawawi sendiri kita lihat uh, penjelasan Penjelasan diberikan di sini. Uh, apa yang masyur dalam hadis ini adalah sani' uh, ini, per, uh, ini perkataan terjemahan pekerja tadi. Ya, yeah? uh, Sani' ialah pekerja. Tetapi juga direwayatkan dengan uh, uh, Juga direwayatkan dengan ni apa bahasa Arabnya? Zai'an orang yang sia-sia atau orang yang orang yang orang yang orang yang orang yang orang yang terpinga-pinga macam tulah ya yeah? orang yang terpinga-pinga orang yang sia-sia ni macam saya kira tak tak sampai maksud dia orang yang yang terpinga-pinga kerana kerana keadaannya yang melarat atau kerana banyak tanggungan keluarganya. Itu itu dalam sebahagian riwayat. Dan ada riwayat mengatakan sani' yang kita, yang kita terjemahkan sebagai pekerja. Dalam riwayat yang lain, tidak menggunakan perkataan sani' tetapi dha'iq. Yang ini hampir sama uh, tulisan dan bunyinya. Sani' dha'iq. Dha'iq Dha kita kata dalam terjemahan tadi, orang yang terpingih-pingih. Atau orang yang terkapak-kapai. Ha, saya ingat itu mungkin lebih tepat. Orang yang terkapak-kapai kerana tidak uh, kerana keadaannya yang melarat. Yang ini kerana dia diuzur. Yeah, atau keadaan dia dalam serba, serba susah. Atau orang yang terlalu banyak tanggungan keluarga. Tanggungan keluarga yang ini dia terlalu banyak uh, tanggungan sehingga dia tidak dapat memberi perhatian kepada suatu pekerjaan yang sedang dia lakukan. Atau dia tidak dapat memberi perhatian kepada suatu urusan yang uh, perlu diselesaikan. Sedangkan akhraq, nah ini bahagian yang kedua dalam hadis tadi. Tu'inu sani'an atau tasna'u li akhraq. Sedangkan akhraq adalah orang yang tidak pandai mengerjakan apa yang dia sedang lakukan. Nah, ini, ini yang saya kata uh, terjemahan tadi macam tak sampai maksud. Engkau membantu seorang pekerja atau engkau membantu orang yang tak pandai bekerja. Itu yang terjemahan yang kita kita rasa lebih lebih tepat dan lebih uh, lebih, uh, lebih, lebih lebih apa lebih faham. Baik. Uh, itu hadis yang pertama. Kemudian hadis yang kedua. An Abi Darin Aisha radhiyallahu anhu. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kau. يصبح على كل سلام من أحدكم صدقة، فكل تسبحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركع يركعهما من الضحى. Hadis yang kedua daripada Abu Dar, Rasulullah bahawa bahwasanya Rasulullah SAW sabda setiap pagi ada kewajipan untuk bersedekah atau uh, ada kewajipan untuk bersedekah untuk setiap ruas, yani untuk setiap sendi, ya sendi, setiap sendi, setiap uh, ruas, ya kita kata. Maka setiap ucapan tasbih ialah sedekah, setiap ucapan tahmid ialah sedekah, setiap ucapan tahlil ialah sedekah, setiap ucapan takbir ialah sedekah, amar ma'ruf adalah sedekah, amar ma'ruf iaitu mengajak kepada kebaikan ialah sedekah dan melarang dari yang mungkar atau nahi mungkar. Nahi mungkar atau melarang daripada kemungkaran ialah sedekah. Dan cukup uh, da, atau memadai dan memadai untuk semua itu dua rakaat uh, da, uh, dan memadai untuk semua itu dua rakaat solat duha atau dua rakaat pada waktu duha yeah. hadis surat muslim kemudian hadis yang ketiga qala Nabi nabiy sallallahu alaihi wasallam uridat alayya a'mal ummati hasanaha wa sayi'aha fawajadtu fi mahasini a'maliha aladha yumaatu an at-tariq wa wajadtu fi masawi takunu fi almasjid la tudfan Hadis yang ketiga dalam bab ini juga daripada Abu Dharr uh, radhiyallahu anhu bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda diperlihatkan kepadaku amalan-amalan umatku yang baik dan yang buruk maka aku mendapati uh, daripada deretan amalan baik umatku ialah atau dan aku mendapati amalan uh, Ya, dan aku mendapati de, daripada amalan baik umatku ialah menghilangkan gangguan dari tengah jalan. Ya, dan aku dapati daripada deretan amalan baik umatku ialah menghilangkan gangguan daripada tengah jalan. Dan aku dapati dalam deretan amalan buruk umatku ialah ee uh, ditulis di situ hingus atau kita kata hingus atau kahak kita kata, ya yang ada di dalam masjid dan tidak dibersihkan ya hingus atau kahak yang ada di dalam masjid yang tidak dibersihkan hadis riwayat uh, muslim hadis yang keempat أن ناسا قالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم قال أو ليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به إن بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بالمعروف صدقة Wanahyun عن المنكر صدقه وفي بضعي أحدكم صدقه قالوا يا رسول الله أ يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر قال أرأيتم لو وضعها في حرام أ كان عليه فيها وزر فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجرن. Hadis yang keempat. Juga daripada Rakyat Abu Dhar RA, bahawasanya uh, uh, sebahagian orang berkata, Wahai Rasulullah, golongan kaya telah memborong semua pahala. Orang-orang kaya telah memborong semua pahala. Mereka salat seperti mana kami salat. Mereka berpuasa seperti mana kami berpuasa dan mereka bersedekah dengan lebihan. Bukan kelebihan dengan lebihan harta mereka. Baginda bersabda, bukankah? Baginda bersabda, afwan. Baginda bersabda, bukan bukankah Allah telah menjadikan untuk kamu uh, sesu, uh, sesuatu yang kamu dapat bersedekah dengannya? Sesungguhnya setiap tasbih ialah sedekah, setiap takbir ialah uh, sedekah, setiap tahmid ialah sedekah, setiap tahlil ialah sedekah. Mengajak kepada makruf, amar makruf, mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran ialah sedekah. Bahkan senggama atau kita uh, bahkan uh, Uh, seseorang kamu mendatangi istrinya juga sedekah. Mereka bertanya, Ya Rasulullah, adakah salah seorang daripada kami yang uh, menempiaskan syahwatnya, ini yani dengan mendatangi istrinya, akan dapat ada akan dapat pahala? Baginda bersabda, uh, Bukankah? Sekiranya dia menempiaskan syahwatnya dengan jalan yang haram maka dia mendapat dosa maka demikian jika dia menempiaskan syahwatnya melalui jalan yang halal maka dia akan dapat pahala Baik ikhwah tuan-tuan dan puan-puan kita perhatikan uh, nas-nas ayat al-Quran yang telah kita bacakan sebentar tadi dalam bab yang ke-13 menerangkan tentang banyaknya jalan kebaikan, banyaknya jalan-jalan untuk kita beramal. nak mengatakan bahawa syariat Islam menganjurkan atas kita untuk kita mempelbagaikan amalan ibadah kita. Kita dianjurkan untuk memperbagaikan amalan ibadah kita. Dengan erti, jangan hanya fokus pada satu amalan tertentu sahaja. Bahkan pelbagaikan. Kerana kerana ibadah-ibadah itu -ibadah pun pelbagai. Maka dianjurkan untuk kita memperbagaikannya. Tujuannya ialah supaya kita sentiasa dalam keadaan cergas. Cergas dan termotivasi. Yang ada motivasi untuk uh, meninggikan eh uh, darjat kedudukan kita. Mengenangkan bahawa manusia lumrah sekiranya dia melakukan sesuatu itu secara berterusan maka tak semena-mena rasa rasa rasa bosan ya yeah? uh, uh, akan menyusup masuk lalu mengakibatkan kualiti ibadah yang dilakukannya itu menurun. Justru kita dianjurkan untuk memperbanyakkan amalan kita di samping mempelbagaikan jenis-jenis ibadah yang kita kerjakan agar kita sentiasa dalam keadaan cergas, sentiasa dalam keadaan bersemangat dan berada dalam keadaan fokus. ...yang tinggi apabila uh, melakukan suatu ibadah uh, tersebut. Dan boleh kita katakan, tuan-tuan dan perempuan, melihat kepada pelbagai jenis-jenis ibadah yang ada, ...maka dianjurkan untuk kita memperbanyakkan amalan pada setiap waktu hanya sahaja perlu dilihat ibadah mana yang yang yang dituntut pada waktu dan keadaan yang berkenaan maka sekiranya sudah tiba waktu solat maka sebaik-baik amalan yang uh, untuk kita kerjakan ialah solat Demikian kalau sudah tiba waktu untuk kita berjihad, maka sebaik-baik amalan untuk kita kerjakan pada ketika itu ialah jihad. Sekiranya uh, tiba waktu untuk kita bersedekah, seperti mana kalau sekiranya ada orang-orang susah, orang-orang fakir miskin di depan kita, maka ketika itu sebaik-baik amalan untuk kita lakukan ialah bersedekah pada ketika itu. Demikian kalau ada tetamu datang ke rumah, maka sebaik-baik amalan untuk kita kerjakan pada ketika itu ialah melayan tetamu yang datang serta menunaikan haknya uh, kepadanya. Maka kesudahannya kita laksanakan ibadah dan kita memperbanyakkan suatu ibadah itu mengikut keadaan dan masanya, mengikut apa yang bersesuaian dengan keadaan dan masa itu. Dan nak kata bahawa kesudahannya seorang Muslim itu tidaklah sentiasa dalam keadaan melaksanakan suatu ibadah yang tertentu sahaja. Dan ini pun kadang-kadang uh, adanya syubahat-syubahat kekeliruan-kekeliruan sebahagian orang. Saya, saya katakan sebagai contoh, saya perhatikan di, di, di media sosial dan sumpamanya, adanya syubhad yang dilakukan oleh sebahagian kelompok dalam kuliah, misalnya. Dalam kuliah yang disampaikan, tak semena-mena orang itu selang satu ayat dia berselawat, selang satu perenggan dia berselawat. Ini yani, semasa menyampaikan kuliah itu tak semena-mena dia banyak berselawat di antara setiap uh, ayat-ayat uh, perkataan-perkataan yang dia dia ucapkan. Kita mengatakan ini keliru. Kerana, bukan begitu caranya. Selawat ada waktu dan masanya. Apa yang pasti, semasa menyampaikan kuliah, maka hendaklah di diberi di, di perhatian dan fokus kepada kuliah yang ini senang disampaikan. Sekiranya kita sedang berbual-bual dengan seseorang, kita sedang berbual-bual dengan, dengan uh, ibu bapa kita, kita sedang berbual-bual dengan rakan sekerja atau sahabat handai maka kita fokuslah pada uh, perbualan itu. Jangan pula kita selitkan dengan uh, berzikir atau berselawat. Sebagai contohnyalah kalau orang tu tengah dia baru jumpa dia kata assalamualaikum. Jawau kawan tu menjawab waalaikumsalam. Dia tanya, apa khabar? Tak, apakah wajar kalau dia tanya khabar? Kemudian dia kata, Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma Allah salli wa salli wa salli wa arka ala amin Muhammad. Apa khabar? Dah makan? Allahumma salli wa salli wa salli wa arka ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Ya? Nak pergi ke mana? Allahumma salli ala Muhammad. Kalau kita tidak ada ilmu dan kalau kita tak ada panduan, Niscaya pada pada sekelip kalau kita pandang sepintas lalu se, seolah-olah perkara itu uh, bagus dan uh, dan hebat. Tetapi perlu kita tekankan bahawa bukan bukan begitu caranya. Sebaliknya setiap masa dan keadaan ada ibadah yang yang tertentu yang boleh kita laksanakan bersesuaian dengan yang bersesuaian dengan uh, masa dan dan keadaan tersebut. Yeah? Dan kesudahannya, kemuncaknya kita mengatakan uh, cara berselawat atau cara berzikir yang sedemikian uh, tidak pernah ditunjukkan kepada kita oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, walau apapun dalam bab ini Allah menekankan bahawa apa juga amalan kebaikan yang kita lakukan maka Allah Maha mengetahuinya dan kita semua akan me, me, melihat atau kita semua akan menuai hasilnya pada hari akhirat kelak. Dan mungkin boleh dilihat ayat yang ketiga uh, dalam bab ini. Ya? Iaitu firman Allah فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرَيَّرَهِ Barang siapa mengerjakan suatu kebaikan seberat sawi pun, dia bukan seberat zarah. Pada zaman uh, awal Islam dahulu, ya, benda yang paling halus ialah biji sawi, dan itu yang disebut zarah. Biji sawi bukan zarah. Zarah ialah apa? Yang benda ha paling halus yang kita mungkin uh, yang telah di mungkin yang kita dapat lihat pada hari ini dengan bantuan uh, apa uh, kanta uh, kaca kanta dan sebagainya. Tapi pada zaman Rasulullah dulu mereka tak nampak benda-benda yang halus sebesar zarah itu semua. Jadi yang dimaksudkan ialah sebesar biji sawi. Barang siapa mengerjakan keba kebaikan walau seberat sawi pun, walau seberat biji sawi pun nescaya dia dia perhatikan perkataan dia. Ini ini mustahil. Nescaya dia kemudian D tu dia letakkan huruf besar. Seolah-olah dia itu ditujukan kepada Allah. Niscaya dia akan melihat balasannya. Di situ akan timbul uh, ke kekeliruan. Macam mana pula Allah melihat balasan? Sebaliknya, huruf D itu sepatutnya kecil. Kerana dia itu ter tertuju kepada kita, manusia. Barang siapa mengerjakan kebaikan walau sebesar biji sawi pun Maka dia akan melihat balasannya. Maksudnya kita akan melihat balasan uh, baiknya di hari akhirat kelak buat amalan kebaikan yang kita lakukan di dunia. Demikian kalau kita buat kejahatan, maka kita akan melihat balasan buruknya di hari akhirat kelak. Ya, Wal billah. Inilah surah Al Zalzalah ayat yang ke 7 Kemudian ayat yang ke 4 Allah kata: Manamil asalihan fali nafsi. Kalau siapa beramal salih, maka itu adalah untuk dirinya sendiri. Apa maksudnya, tuan-tuan? Nak kata bahawa apa juga amalan yang kita buat bukan untuk manfaat kelebihan untuk sesiapa pun. Bukan untuk manfaat kelebihan Allah. Kerana Allah tak dapat apa manfaat pun daripada amalan ibadah, amalan kebaikan yang kita buat. Bahkan boleh saya kata, boleh saya tambah, Amalan kebaikan yang kita buat di dunia bukan fokus utamanya untuk orang-orang di sekeliling kita pun. Nah, sebagai Saya bagi contoh. Seorang bapa uh, menunaikan tanggungjawab nafkah. Menunaikan kewajipan nafkah ke atas isteri dan anak-anak. Adakah... Perbuatan dia menunaikan tanggungjawab nafkah itu untuk kebaikan isteri dan anak-anaknya? Boleh saya bagi contoh yang lain pula? Sedekah. Adakah bila kita bersedekah, maka sedekah kita itu ialah untuk kebaikan dan manfaat orang yang terima sedekah kita itu? Di sini kita kena betulkan pemahaman kita. Selari dengan ayat Al-Quran yang sedang kita bacakan. Barang siapa mengerjakan amalan saleh maka ia adalah untuk dirinya sendiri. Seorang bapa atau seorang suami yang menerima kewajipan nafkah, yakinlah bahawa itu adalah kebaik untuk kebaikan dan kebajikan si bapa dan si suami itu sendiri. Barang siapa yang memberi sedekah, sekalipun pada zahirnya seperti dia sedang membantu orang lain, dia sedang bantu orang susah, orang fakir miskin. Tetapi sedar tak sedar, dia sedang membantu diri dia sendiri. Nah, ini mungkin ramai yang, yang tak perasan atau ramai yang, yang, yang tidak uh, menghayatinya. Dia adalah untuk kebaikan kita sendiri secara utama. Maksudnya kita yang akan meraih uh, maslahat dan manfaatnya secara utama. Ini orang yang paling mendapat manfaat daripada perbuatan kebaikan yang kita buat ialah kita diri kita sendiri dengan pahala ganjaran yang kita peroleh. Kerana dengan pahala ganjaran yang kita peroleh itu akan membantu perjala, membantu perjalanan kita menuju ke ke syurga. Ha, itu yang kita kena kita kena faham baik-baik. Uh, Demikian kalau kita sedekah, jangan sekali-kali kita sangka bahawa kita sedang berbuat baik. Seperti, kita seolah-olah mendabik dada lah, mendabik dada kita membantu si fakir miskin itu. Ya, yeah? sebab tu antara antara uh, sifat orang beriman seperti yang Allah sebut dalam surah Al Insan. Eh, uh, la nuri domingkum jazaan walasukura. Seorang Muslim, seorang mukmin, apabila dia membantu orang susah, dia menegaskan bahawa dia tidak mengharapkan sebarang balasan ucapan terima kasih. Dia dia dia tidak mengharapkan walaupun ucapan terima kasih pun. Sebab apa? Sebab bila dia sedekah itu sebenarnya dia adalah untuk kebaikan dan maslahatnya sendiri untuk dia selamatkan diri dia daripada api neraka untuk dia menjana pahala dengan pahala sedekahnya itu Justru sebetulnya kalau kita fikir balik apabila seorang itu bersedekah siapa yang saya nak tarik perhatian tuan-tuan siapa yang sepatutnya lebih patut untuk berterima kasih jangan terkejut kalau saya katakan kita patut berterima kasih kepada si Si miskin yang, si orang miskin yang terima sedekah kita, sedekah kita itu. Kerana paling tidaknya dia terima sedekah kita itu. Baru dia jadi sedekah. Ini kalau kita bagi sedekah, tapi orang miskin tu tak, tak nak terima, siapa yang susah? Dia atau kita? Ini yang kita kena betulkan pemahaman. Kita kata, kita lah yang susah. Sebab sedekah kita tak diterima. Ha, jadi dan itu keadaan dia yang akan tiba satu masa di hari akhir, di akhir zaman nanti, ketika mana seorang itu keluar dari rumahnya untuk nak, nak sedekahkan emas peraknya, emas perak bukan duit kertas ke apa. lalu dia mendapati dia, tidak ada sesiapa yang mahu menerima uh, sedekah emas peraknya. Ini akan sampai masa orang tak nak terima dah sedekah. Nah, ini kita kata. Kita seharusnya kita bersyukur ketika mana bila kita sedekah, ada yang nak terima sedekah kita itu. Kerana apa yang pasti, akan tiba masa di mana manusia uh, tidak lagi uh, mahu menerima sedekah. Kerana masing-masing sudah uh, sudah sudah kaya dan sumpamanya. Yeah. Baik. Kita lihat hadis yang pertama uh, dalam bab ini. daripada daripada Abu Dharr ya sahabat bertanya ya Rasulullah amalan manakah yang paling utama kata nabi beriman kepada jalan Allah dan berjihad di atas jalannya nak nak kata bahawa uh, pokok segala apa pokok segala amalan ialah beriman kepada Allah Ini tauhid mengesakan Allah itu maksud beriman Beriman bukan sekadar percaya Allah itu ada. Tidak. Beriman kepada Allah iaitu melaksanakan segala tuntutan uh, iman. yaitu mengesakan Allah dalam segala amal ibadah. Melaksanakan ketaatan dan menjauhi larangan. Itu semua antara tuntutan beriman kepada Allah. Ini asas segala amalan kebaikan. Kemudian kata Nabi berjihad. Uh, di jalannya. Kemudian kata Nabi Sallallahu uh, uh, Alaihi Wasallam At Afwan, uh, sahabat bertanya lagi, hamba manakah yang paling utama untuk dimerdekakan? Ini pada zaman dahulu adanya perhambaan. Yang mana kita tegaskan bahawa sistem perhambaan ini akan kembali semula di akhir di akhir zaman nanti. Walaupun pada hari ini seperti macam dah tak ada hamba. Tapi kita kena faham bahawa hamba ni baru sahaja dihentikan kurang lebih 100 tahun. Yani uh, du, uh, apa uh, manusia dah hidup beribu-ribu tahun, sistem hamba pun dah beribu-ribu tahun. Dan diperakui dalam dalam uh, agama Islam dengan perincian-perinciannya. Tinggal lagi sistem perhambaan itu baru sahaja berhenti kurang lebih 100 tahun lepas. Yaitu yang kita pada hari tengok kita tengok kanan kiri tak ada tak ada lagi hamba ya tapi yakinlah bahawa dia akan kembali semula di akhir zaman nanti satu masa nanti jadi hamba manakah yang paling utama untuk dimerdekakan kata nabi SAW yang paling berharga menurut pemiliknya ya dan yani, yang paling disukai oleh uh, yang paling uh, yang paling disukai oleh pemilik uh, hamba itu, yeah? ini mungkin dia ada banyak hamba. jadi hamba yang paling elok lah itu yang paling bagus untuk di, di, di, di, di, di dimerdekakan, afwan. Dan yang paling ha mahal harga dia, eh, maklumlah bahawa hamba ni uh, di, di, di, di alat pemilikan yang, yang dijual beli. Eh, ini sistemnya yang diperakui oleh Islam. Jadi, jangan, jangan kita terpengaruh dengan syubhad-syubhad uh, orang Barat uh, mengatakan bahawa ini penindasan dan sebagainya. Uh, bukan. Jangan, jangan, jangan cepat membuat kesimpulan uh, begitu. Dan apa yang pasti, sistem, sistem perhambaan ini diperakukan oleh Islam, diperakukan oleh syariat. Sekalipun dalam masa yang sama, kita dapati bahawa syariat sangat menuntut supaya dibebaskan uh, hamba itu. Tinggal lagi dengan syarat hendaklah hamba itu beriman. Hamba itu Muslim. Ini syarat utama untuk dibebaskan seorang hamba itu. Dengan erti kata, kalau dia bukan Muslim, maka uh, bukan begitu. Ya. Yeah? Baik. Kemudian, uh, sahabat berkata, jika saya tidak melakukan, yani kalau saya tak dapat nak bebaskan hamba, ada benda lain tak? Ada amalan lain tak untuk aku lakukan? Nabi bersabda engkau membantu seorang pekerja. Nah, ini yang ini yang saya saya agak terkilan uh, seolah-olah uh, isi makna dalam hadis ini hilang dalam terjemahan. Mata bahasa Inggeris dikatakan lost in translation. Sebab so, kalau tuan-tuan baca engkau membantu seorang pekerja, saya ingat tuan-tuan tak mungkin tak faham, tak apa-apa tak faham apa maksud membantu seorang pekerja? Bantu pekerja kita ke? bukan. Yang dimaksudkan dengan engkau membantu seorang pekerja, yakni engkau membantu seorang yang profesional. Apa ah, kerja di sini bukan bukan tenaga buruh. Tak, San'i dalam dalam uh, dalam bahasa dalam matan hadis ni kata san'i. San'i yakni seorang entrepreneur. Seorang uh, seorang apa? Uh, seorang uh, seorang businessman kalau kita nak kata ya yeah? atau seorang pekerja mahir engkau membantu seorang pekerja mahir kalau kalau ditambah macam tu pun bagus juga supaya supaya nampaklah dapatlah gambaran sikit maksud tu engkau membantu seorang pekerja mahir mungkin nanti yang tertanya kenapa pula nak bantu seorang pekerja mahir ah ha, ini dia maksud dia kita melihat seorang pekerja mahir yang memerlukan bantuan. Biasanya, seorang pekerja mahir, orang takkan bantu dia. Sebab dia dilihat, sudah mahir. Dia dilihat, sudah sudah cekap. Ha, di sini. Justru, eh, itu satu. Yang kedua, seorang pekerja mahir, atau seorang profesional, seorang seorang pekerja yang profesional, kemungkinan besar dia tak akan minta tolong. Seganlah sebab dia pekerja mahir. Dia profesional. Kemungkinan besar dia tak akan minta tolong. kerana segan, kerana kerana apa? kerana mungkin kalau nak kata ego mungkin, ya. Atau kerana nak jaga nama baik dan sebagainya. Ya supaya orang tak pertikai lah dia punya dia punya apa? Ke, kecekapan dia. Tetapi andainya kalau kita lihat seorang pekerja mahir itu memerlukan bantuan, elok kita bantu tak? Bantulah. Nah, itu maksud hadis ni. Engkau membantu seorang pekerja mahir. Saya ingat boleh ditambah perkataan mahir itulah. Supaya nampaklah sikit uh, gambaran maksud hadis tu. itu. Nah, ini kalau, jangan dibiarkan. Kalau kita nampak seorang pekerja mahir itu dia perlu bantuan tapi kita kata kita buat donor je dengan dia. Ya, kita buat tak endah dengan dia. Uh, itu uh, kasihanlah kat dia ya yeah? dia yeah, betullah dia kerja mahir pekerja mahir tapi kerja mahir dia manusia tu tak manusia juga ada kadang dia dia uh, dalam keadaan uh, sempit dalam keadaan tertekan uh, dia dia tak ada orang yang tolong dia dan sebagainya maka kita bantu itu bahagian pertama uh, ayat ini yang kedua atau engkau membantu seorang so, yang tidak pandai bekerja. Ha, ini bahagian kedua hadis. Pun sekali tengok dalam dalam terjemahan tu mungkin maksud tu tak berapa nak sampai kepada kita. Maksud dia ialah kita bantu orang yang tak pandai melakukan sesuatu. Maknanya kalau kita nampak ada seorang tu dia dia terkiak-kial atau dia terpinggir-pinggir nak melakukan sesuatu dia tak pandai ya uh, mungkin dia melibatkan jentera tertentu dia melibatkan alat tertentu dia tak pandai dia tak pandai guna alat tu misalnya ya atau ialah apa-apalah dia dia dia dia belum cekap lagi uh, dengan suatu satu pekerjaan itu Hai, ini di sini tuan-tuan sedar tak sedar Barangkali ramai sahaja di luar mempunyai sikap yang sebaliknya daripada berbanding apa yang dituntut dalam hadis ni. Kalau kita nampak ada orang contohnya kawan kita lah. Dia ya, kawan kita dia dia nak buat satu uh, tapi dia dia dia macam terkiak-kial. Lumrahnya tuan-tuan, lumrahnya mungkin akan ada uh, mungkin terungkap Perkataan seperti, eh, tak pandai ke? Eh, takkan ni pun tak pandai? Macam, nampak tak? Ini antara ayat-ayat yang selalu kita dengar. Eh, takkan ni pun tak pandai buat? Dan sebagainya. Maksudnya, kita kita memperkecilkan dia, kita seolah-olah menghina dia, memalukan dia dan dan sumpamanya, sedangkan persoalan besar, adakah kita bantu dia selepas itu atau tidak? Ha, mungkin mungkin kita kita kita kritik dia kita kita bambu dia kita berlate dengan dia takkan ni pun tak pandai kau ni kenapa kenapa no, takkan benda-benda senang macam ni senang je kut takkan tak tahu nak buat Maksudnya, maksud di sini hadis ini menafikan atau menidakkan sikap-sikap macam -sikap macam tu Balik ni kata Nabi apa atau engkau membantu orang yang tidak pandai bekerja. Kalau nampak seorang tu terkial-kial, orang tu tak pandai buat sesuatu perkara, satu urusan, ya, tak pandai guna satu alat dan sebagainya. Kalau kita tahu kita bantu je lah. Tak payahlah nak nak, nak nak nak nak perkecilkan dia. Tak payahlah kita nak kita nak hina dia. Kenapa kau tak tahu tak ini pun tak kan tak tahu ini ke senang ala senang je dan sebagainya tak payah bantu je terus ya nescaya kita akan dapat menjana pahala bila kita bantu uh, dengan cara macam tu ya baik uh, kemudian kemuncaknya sahabat itu mengatakan ya Rasulullah jika saya tidak mampu uh, melaksanakan sebahagian daripada amalan tersebut ya ani nah, kesudahannya kita tak mampu nak nak nak nak tolong nak nak bebaskan hamba ni nak tak mampu nak sedekah semua yalah bukan semua orang mampu bersedekah betul ya bukan semua orang mampu membantu orang lain dan sebagainya kata nabi sallallahu alaihi kamu menahan kejahatanmu daripada orang lain hal itu adalah sedekah darimu untuk dirimu eh, untuk dirimu sendiri Ini kemuncaknya kalau kita tak mampu nak bantu orang lain, paling tidaknya jangan kita ganggu, jangan kita kacau orang lain. Kita tahan kejahatan kita daripada orang lain. Kalau tak mampu tolong, paling tidaknya jangan kacau. Kalau tak mampu nak bantu, paling tidak jangan buat jahat dengan orang lain. Ha, ini kadang-kadang kita lihat uh, banyak sahaja antara masalah-masalah uh, sosial di luar, di luar sana, di mana. Adanya sikap hasad dengki mendengki ya sikap iri hati buruk sangka suka mengumpat suka mencaci suka mencela suka gelar menggelar suka memperleceh memperlekeh ya suka menikam belakang dan kalangan dalam kalangan ahli perniagaan suka apa orang kata Terlibat dengan gejala sehe, sampai buat syirik, ya? nak nak gagal nak jatuhkan orang lain. Ini semua, ini semua jelas kejahatan-kejahatan yang uh, yang yang dilakukan oleh manusia sesama mereka. Ya? Uh, padahal, ya jelasnya, ya semua semua perbuatan-perbuatan macam tu adalah uh, haram dan tidak wajar sama sekali. Bahkan bertentangan dengan apa yang dituntut kalau kita tak mampu nak tolong paling tidak janganlah kita ganggu ya yeah? itu ya yeah? uh, apa yang ditegaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam uh, hadis ini. kemudian hadis yang kedua uh, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan pada setiap pagi ada kewajipan bersedekah untuk setiap ruas untuk setiap ruas anggota badan manusia ini setiap hari bila kita bangun tidur sudah tak sedar adanya kewajipan untuk kita bersedekah bagi setiap ruas, bagi setiap sendi dalam badan, badan kita ini, iaitu eh, sendi, iaitu yang yang menggabungkan, yang menyambung antara satu tulang dengan satu tulang ada sendi atau ada atau, ada, atau disebut ruas. Yeah? Dikatakan dalam badan manusia ini ada sampai 360 ruas. Jadi ada 360 sedekah yang kita kena keluarkan pada setiap hari. Sebagai tanda syukur kita dengan ruas-ruas sendi-sendi yang ada dalam uh, tubuh badan kita ini. Kerana kalau tanpa tanpa ruas sendi tulang-tulang kita ini niscaya uh, akan ter, ter, terganggu dan dan terencat uh, urusan uh, urusan kita pada hari itu. Kan? Ni eh, kalau satu jari kita ni tak boleh nak gerak misalnya, ya. Yeah? Sekarang uh, bahu kita dah dah pun kertas dah dah apa, dia dia dah freeze dah dah dah beku tak boleh nak gerak akan dah dah mengganggu ya sedikit sebanyak merencatkan uh, acara atau program kita pada hari tersebut Justru, sebagai tanda syukur kita disuruh ya supaya bersedekah untuk setiap sendi ni tinggal lagi syariat Islam yang maha uh, Allah yang maha mengasihani syariat Islam yang Mudah memudahkan, tidaklah sampai menuntut supaya benar-benar kita keluarkan sedekah, 360 sedekah setiap hari. Kerana kesudahannya mana mungkin, iaitu hampir mustahil untuk dilakukan oleh manusia. Maka dibukakan jalan-jalan sedekah yang lain. Tidak hanya dengan sedekah dengan wang ringgit atau wang dinar dan dirham. Sebaliknya kita boleh bersedekah dengan kita berzikir, bertasbih. Bertasbih ucapan subhanallah, bertahmid ucapan alhamdulillah, bertahlil ucapan la ilaha illallah, bertakbir ucapan allahu akbar. Di samping amar makruf nahi mungkar, mengajak kepada kebaikan, ya, nasihat menasihati, tegur, menegur. Ini semua mengajak kepada kebaikan. Ya, demikian nahi mungkar, mencegah daripada kemungkaran. Uh, kemungkaran yang paling besar ialah perbuatan syirik. Demikian perbuatan bid'ah, perbuatan maksiat. Ini semua perlu dicegah. Ya, dan ia, ia adalah sebahagian daripada sedekah yang kita uh, yang kita berikan. Ya, yang mana kita akan dapat pahalanya. Kesudahan itu semua, kata Nabi, memadai untuk semua itu dua rakaat pada waktu duha. Ini memadai untuk kita laksanakan tanggungjawab bersedekah untuk setiap ruas dalam badan kita sebanyak 360 ruas itu dengan kita melaksanakan dua rakaat solat duha. Kalau kita buat dua rakaat solat duha, maka itu sudah cukup bagi kita untuk pada hari tersebut. Ya. Yeah? Dengan, dengan kata lain hadis ni menganjurkan antaranya untuk kita solat duha. Solat duha ialah solat dua rakaat uh, paling uh, minimumnya yang dikerjakan pada waktu pagi. Ya. Yeah? Waktu pagi dan berterusan sampai kira-kira kurang lebih 15 minit sebelum masuk waktu Zuhur. Kerana 15 minit sebelum azan Zuhur itu adalah waktu larangan. Ya. Yeah? Waktu larangan untuk kita solat. Jadi sepanjang waktu sepanjang pagi tu, sampai sebelum 15 minit uh, waktu zuhur tu itu adalah waktu duha. Uh, uh, minimumnya dua rakan dan uh, maksimumnya uh, ada pandangan-pandangan. Ya, yeah? ada yang kata 8, ada yang kata uh, tidak ada had uh, batasnya. Kalau dikerjakan pada awal pagi maka dinamakan sebagai uh, salat uh, ishraq. Kalau dikerjakan pada awal pagi, ya, selepas matahari dah setinggi galah, dah benar-benar terpisah dari ufuk, kalau dikerjakan pada waktu itu itu nama salat ishraq. Dia salat duha juga tapi pada sebelah awal pagi. Kalau dah bila kalau dah waktu panas sedikit, kira-kira pukul 10 pagi, maka itu dinamakan salat. Awabin, ya, uh, ya itu nak, uh, nama lain bagi salat uh, duha, ya. Nak kata bahawa salat duha adalah di antara amalan-amalan ibadah yang boleh kita kerjakan, ya. Andainya kita ada kelapangan, kalau kita ada masa, ya, pada sebelah pagi kita uh, kita tak ada, kita tak sibuk ke apa, salatlah duha, ya, dua rakat, empat rakat, enam rakat. Uh, kita laksanakan. Ya? Uh, kita penuhkan uh, kehidupan kita, kita penuhkan masa kita dengan amalan-amalan ibadah. Di samping kita berzikir, ya bertahmid, ber bertasbih, bertakbir, dan bertahlil. Subhanallah, pada hari ni kalau kalau sebut, kita sebut kepada masyarakat tahlil, barangkali semua akan terbayang tahlil ialah, ya, sebut la ilallah sambil geleng-geleng kepala. Jadi kata tahlil asalnya ialah ucapan la lah ilallah, ya. Tinggal lagi perbuatan geleng-geleng kepala ni, ini ini satu satu tanda soal besarlah. Ia ya, dari mana datangnya uh, budaya geleng-geleng kepala bila sebut la ilaha illallah. Yang pastinya tidak ada contohnya daripada Nabi saw. Ya justru cukup dengan kita memperbanyakkan uh, zikir, ya. Uh, tanpa, tanpa jumlah yang tertentu atau gaya tertentu kita berzikir sepanjang masa ya subhanallah, alhamdulillah, allahu akbar la ilaha illallah ya uh, dan sumpamanya uh, ikhwah tuan-tuan dan perempuan saya ingat uh, masa pun sudah uh, mencumburui uh, kita semua saya ingat uh, sekadar itu untuk uh, untuk malam ni jadi sehingga kita uh, bertemu lagi mudah-mudahan dengan uh, izin Allah kita akhiri dengan tasbih kafarah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha atubu ilaika sallallahu ala nabina muhammad ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu warahmatullahi wabarakatuh